Pozdravljeni vsi skupaj, danes smo se zbrali na okrogli mizi o, z naslovom razvojne priložnosti boja proti podnebni spremembam. O temi bodo spregovorili štiri govorci, še prej pa naj malo povem o širšem okvirju te današnje okrogli mize. Danes je poseben dan izbran ob Evrope, ki traja od 5. do 9. maja v Mariboru organizira uh, Europe Direct Maribor, informacijska točka, informacijske mreže Evropske komisije. Uh, aktivnosti potekajo cel teden, ker uh, predstavlja se delovanje Evropske unije. Uh, 9. maja pa se bo skupaj, se bo skupaj zvrstili uh, dogodki kot zaključek vsega skupaj. Uh, današnji, dan, današnji dan je namenjen bolj specifično okoljski problematiki in podnebnim spremembam. Uh, dopovodne so bile aktivnosti na Stonicah v mestu, kjer se je občanom direktno uh, kazalo delovanje Evropske unije na tem področju. Danes pa prigovorili spregovorili uh, malo bolj specifično o razvojnih priložnostih uh, in širše tudi o podnebnih spremenbah nasploh. Uh, zdaj bi vam predstavil govorce. Uh, se upravičujem. Ja, moje ime je Dejan Savič uh, in danes moderator tukaj na Kroli Mizi. Uh, na moji skrajni levi je magistra Tanja Cegnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Predstavila nam bo nasplošno analizo stanja podnebnih sprememb in določene perspektive na tem področju. Tukaj zraven je Nina Štros iz organizacije, ki jo vrejtno poznate, Greenpeace. Predstavila nam bo okolski paket Evropske unije in vlogo posameznika v boju proti podnebnih spremembam oziroma skupaj. Na moji desti neposredno je dr. Franci Bavec iz Katedre za ekološko kmetovanje iz Kmetijske fakultete v Mariboru. Spregovoril bo ob omenu ekološkega kmetovanja. In na moji skrajni desti je magister Marko Mavec iz Inštituta ELKO. Spregovoril pa bo konkretne o, o priložnostih, ki nastanejo obsoočenju z okoljskimi problemi, konkretne na primerih ko, ko se Inštitut učil v Saveški dolini. Um, zdaj bi pa kar dal besedo magistri Tani Cegner iz Agencije Republike Slovenije za okolje. Zdaj. Hvala, hvala, pozdrav vsem. Uh, rekla sem, jene, da najprej naredila tak čisto uvod ki bo splošno podjemnih O podjemnih spremembah govorimo veliko, veliko svišmo, veliko informacije, veliko krat tudi uh, nasprotujoče se informacije, ker vedno kdo izravi tudi podjemne spremembe kakšen drug cilj. Vendar o podnebnih spremembah je potrebno govoriti. Potrebno je govoriti o njih zato, ker imamo že dokaze, da se podnebje spremini. Sveda boste rekli, podnebje se spreminjalo v preteklosti že veliko krat, poznamo dokaze, Vsi vemo, da so dinozauli izumrli zaradi tega, ker se niso znali prilagoditi podnebnim spremembam. Tudi naši predniki so se začeli ukvarjati s ravno zato, ker se je podnebje dovolj ustalilo, da je bilo to možno. Naselili so tista območja, ki so bila podnebna, primerna za poselitev in civilizacija se je začela razvijati tam, ker je bilo podnebje zato dovolj ugodno. Včasih se tudi ne zavedamo, da podnebje kroji to, kar, to zapravo vidimo čez okno, ko gremo malce ven iz mesta, vrste rastlin, vrste živali, kako zgleda naša pokrajina, tudi oblika pokrajina same je dogoročno zelo povezana s podnebjem, ki bi ima tisto obočje. In podnebje se spreminja, kako vidimo, da se spreminja, merimo temperaturo in opažamo, tako kot dovolj, ko je upim, v lopi in v uprečju po svetu, da temperatura narašča v uprečju, seveda ima določena nihanja iz leta v leto. Ne moramo reči, da bi bilo vsako leto naslednje, toplejše od prejšnjega, ampak trend je naraščanje. Spreminja se ureditev po v plavbi, imamo daljša sužna obdobja, večkrat imamo sušo, močnejšo sušo imamo in bolj nas prizadene. Imamo vedno manj ledenikov v Avto, kot tudi marsikje drugje, mirno višino, brežino morja in vidimo, da počasi narašča. Torej, dokazi, da so podnebje spreminja, so. Če pogledamo tudi, koliko je škode, ki jo povzročajo taki dogodki, ugotovimo izredni vremenski dogodki. Včeraj, danes, kot včeraj, se naša poročila polna dogodkov o tem, kako je tropski ciklon v ne nema, koliko žrtov je povzročil, seveda, ta škoda močno narašča narašča zaradi tega, ki imamo več naravnih pojavov, ki so izredni, ki tiste ime, meje, mejo, vzročeno škodo, na katere nismo prilagojeni. Po drugi strani pa treba tudi povedati, da nikoli v preteklosti zemlja kot taka ni bila obremenjena s tolikimi ljudmi, toliko lačnimi usti, ki jih je treba prehraniti, toliko živine, ki je porabimo, toliko klitisko obdelanih površin, kot jih imamo. Nikoli nismo Iskrčili toliko gozdov, oziroma jih inkrčili s tako hitrostjo, kot to počnemo dan danes v svetu. Vse to seveda ne more biti brez posledic. Uh, Največkrat se da rečemo in pokažemo s prstom, aha, je kurjenje fosilnih goril, ampak ni samo to. Dejstvo je, da seveda v zraku ima več toplogrednih plinov, uh, zadržuje več energije, je toplejše, ima bolj izrazite pojave. Vedenstvo. Vendar, po drugi strani moramo vedeti tudi, da sami, tudi lokalno, veliko krat prispevamo temu, da so pojavi, ki jih prinašajo podnebne spremenda, nekje lokalno veliko bolj izraziti. Tako, na primer, če smo neko območje, prej izsuševali, znižali nivo podtalnice, nas danes suša veliko prej in bolj prizadene. Tak primer, recimo, je prek Munje, še marsikli drugi bi našli, ko še tak primer. Tam, ker so pobrali veliko vode za namakanje iz dek, so povzročili po drugi strani lahko tudi veliko škode. Recimo, tipičen primer, že dolgo za to je Aralsko jezero. Porabili so preveč vode za namakanje, ker je bilo sicer dobro namerno, vendar je po drugi strani povzročili hudo ekološko katastrofo. In če ljudje ne pomislimo na to, da moramo delovati na tak način, da prvič živimo v skladu s temi naravnimi danosti, ki jih imamo, in se zavedati, da so naše potrebe iz dneva v dan večji, družba je vedno bogatejša, vedno več ozela želimo izkoristiti, vedno več infrastrukture imamo, Sedmo se tudi na tista območja, ki so naših predniki včasih pustili neobdelana, oziroma so jih ekstenzivno obdelovali. Danes tam postavljamo hiše in ne razmišljamo o tem, da nam lahko uh, vsaka močnejša podourniška poplava povzroči ogromno škode. Uh, včasih se naši predniki še ne tako zelo davno zelo skrbili tudi za podournike, da so jih urejali, pa danes veliko manj vlaga to, In seveda temu posledično škoda zrazito naražča iz leta v leto tista škoda, ki nam je vzročeno ekstrem pojavi. Ekstrem pojavi bo seveda več. Vemo, da bo vzrače toplejše, da bomo pri nas imeli verjetno poleti manj padavin in ne samo višje temperature, kar skupaj pomeni močno sušo lahko, ampak tudi to, da je spremenljivost iz leta v leto večja in v naslednjih desetletjih bo še večja. Torej, ta problem, da tudi če se mi prilagajamo, se ne moramo prilagajati točno samo v neki linearni smeri, ampak moramo povečati našo odpornost ali pa to sposobnost prenašanja ekstremnih pojavov. Zato, da lahko bolje se soočamo s tem, kar nam prinašajo podnebne spremembe. Veliko boste slišali, veliko govorimo o tem, aha, treba je zaezit izpuščanje toplogrednih plinov. Da, vsakako. Vendar, po drugi strani, ne moramo jeti mimo tega, da se moramo na podnebne spremembe, ki so že dejstva in se jim moramo povsem izobniti, lahko je hlav počasnima, zahtevajo tudi prilagajanja. Prilagajanja, ko seveda s pravom merem, uh, vedno zno rada podarim, Primer, ki je bil, Evropa je subvencionirala um, oljne plantaže v Indoneziji. Kraso, super, biodizel, naravno fosilni bolj. Ampak, kaj se je zgodilo? S tem smo povzročili okolju zelo veliko škodo in ne to dobiček pri toplnogrednih plinih nikakor ni bil pričakoval, ampak prej v škodo kot v korist. Enake stvari se lahko dogajajo tudi pri tem, če nepravilno ukrepamo, s tem, ko so se preveč zagnali v to prvo generancijo biogoril biogori, bio in niso izkoriščali celotnih rastin, ampak samo v bistvu plodove, tisti del, ki je lahko tudi hrana, posledično seveda to lahko pomeni velike premike na gospodarski ravni, svetovni, tudi na družbeni in na treba je vedeti, da neki hudi odkloni od prečnih podnebnih razmer lahko neki državi povzročijo hudo gospodarsko krizo. Gospodarska kriza lahko navadno vodi tudi v politično krizo in seveda lahko tudi v konflikte, recimo, kot je že pred nekaj leti dokazoval Jeffrey Sanks, da vsi pač vsaj po imenu poznati. Torej, vprašanje podnebnih sprememb je večplastno, treba biti zelo prediden. Tudi, ko govorimo o prilagajanju, je potrebno, da vsak sektor zase seveda ugotovi, na kakšen način se lahko prilagajajo, vendar mora potem te svoje okrepe dobro uskladiti z vsemi ostalimi. Naravnih resursov, predvsem voda bo prihodnje premalo za vse, in sektori različni gospodarski se bodo znašli med seboj kot tekmeci. In takrat bo verjetno nekdo tudi moral povedati, kje je prioriteta. Veliko lažje pa bo, če se bodo različni gospodarski sektori med seboj najprej uskladili in tiste ukrepe, ki jih bodo izvajali. Naredili tako, da bodo koristili lahko različnim ukrepom. To so recimo vodne zjezitve, če so že pri vodi, ki bo največji problem v prihodnje. Lahko je tista voda za zjezitev uporabljena za proizvajanje energije, kot elektrike, hidroelektrane, lahko služi za namakanje, lahko služi tudi za določene turistične aktivnosti, rekreacijske in tako naprej. Torej, možnosti, vendar le, je veliko. Jaz bi rada na začetku to povdala, da ne smemo gledati vse stvari samo v črnogledo. Potrebno je poiskati tiste možnosti, ki jih imamo in pa seveda tudi dobro premisliti, kako ukrepamo. Vistra Cegner, hvala za vaš prvi prispevek. Naše našem mi smo tudi zastavili na ta način, da podnebne spremembe so lahko hkrati priložnosti, lahko so tudi nevarnosti. Uh, Odvisno je, pomenim dajemo, kako jih razumemo in uh, kako bi radi ukrepali oziroma, kako vidimo našo prihodnost. Uh, ja, vse to, kaj spra povedala, uh, kaže na to, da to je problem in da, da se o tem moramo pogovarjati. Um, in različne države v svetu, vključno z Evropsko unijo, se lotevajo uh, sistemskih rešitev. Uh, o tem nam bo zdaj več spregovorila Nina Stravs. Uh, prosim, ker povedajte o okoljskem paketu. Najlepša hvala najprej za povabilo in pa vsem, ki ste prišli na to kroglo mizo. Jaz jih može samo uprostati, če lahko dobijem. Sam, okay. Glavne mene so organizatorji prosi, da mogoče malo bolj predstavim, kaj se dogaja na ravni Evropske unije, namreč vse, kar je gospa magistra Cegner pred mene povedala, so dejstva in tem dejstvu ne moremo obežati. Um, dosti krat se pa zgodi, da to, kar vidimo v vsakodnevnem življenju, pač na politični ravni, uh, ne sledi z enakim tempom in ta, ta neko ukrepanje oziroma ustvarjanje politik uh, Se je v preteklosti pač izkazalo v odročeni primere iz drugih pač ne in Evropska unija je zelanskim letom že uh, nekje prišla do sklepa, da je potrebno podnebne spremembe oziroma naraščujoče emisije uh, toplogrednih plinov nekje omejiti in sparediti politike, ki bodo dovoljevale na ravni celotne Evropske unije, da bomo dosegli željeno zmanjšanje. To se zgodilo lani pod taktiko Nemčije Nemče, pod predsedujoče, prišlo je do okvirnega dogovora, da bo Evropska unija zmanjšala svoje emisije CO2 do leta 2020 za 20 odstotkov oziroma 30 odstotkov, koliko bo dosežen mednarodni sporazum in da bo 20 odstotkov svoje končne energije oziroma tem takrat ta še vih ta, ta izraz končne ni bil toliko prisotna, pa da bo 20% energije prišlo iz obnovljivih viroenergije. Uh, v bistvu nevladne organizacije, mislim tudi ljudje v širom Evropsko unije, in v Tujini so ta, to odločitev zelo toplo pozdravile, vendar se verjetno takrat malca še ni vedelo, kako težko bo prid do nekega skupnega dogovora. In zdaj v času slovenskega predsedovanja Evropske uniji, vidimo, da je veliko pomislekov so strani držav članic in da bo do končnega dogovora verjetno kar teže prit, ko je bilo pričakovano. Je pa ena zadeva sigurno resnišna in ta je, da Evropska unija se je odločila postati oziroma da bo vodila ta mednarodna poganja oziroma da bo postavila sebe na prvo mesto In za seboj nekako potegne vse ostale države k temu, da bi se tudi na mednarodni ravni sklenil en dogovor. In v bistvu, zakaj pri tem paketu gre? Uh, torej 23. januarja letos je komisija predstavila paket, se vsebuje štiri oziroma pet komponent. Prva stvar je, je najpomembnejša in to je obseg zmanjšanja toplogrednih plinov na ravni Evropske unije. Torej, kot sem že rekla, ta številka je 20 odstotkov, mogoče v tem trenutku to marsikomo ne pomeni veliko, vendar naj samo povem, da znanstveno dokazano, oziroma to, kar pozivajo znanstveniki, potrebno znižanje ni 20 odstotkov, to znižanje mora biti 30 odstotkov in tukaj sploh ni dobenih debat, ali 20 ali 30, mislimo, da bi Evropska unija že od samega začetka se morala malo bolj ambiciozno lotiti vsega tega in ne glede na mednarodni sporazum, kater je seveda nujno potrebni, za katerega upamo, da ga bomo imeli drugo let, oziroma ja, konc drugega leta v Kopenhavnu, a, da se bodo tudi preostale države, vključujoč z Združenimi državami Amerike, odločile, da je potrebno doseči do leta 2020 30% znižanja emisij posledično, do leta 2020, 50 odstotkov globalno gledano in pa za razvite države, to pomeni 80 odstotkov. To v bistvu pomeni, da se mora družba, kot jo poznamo sedaj, torej mi, kateri živimo v razvitem delu sveta, popolnoma preoblikovati v nizko oglično družbo. Če samo povem podatek, da bi v tem trenutku poprečni prebivalic Slovenije porabi nekje povzroči za okrog 10 ton, emisij CO2 na leto, medtem ko je naravna nosilnost, to je zna zmožnost planeta dva, dve toni, torej na prebivalca. Torej vidimo, da smo petkrat več proizvali, eh, izpuščamo teh emisij v zraček, kot pa bi lahko narava oziroma pač ti naravni sistemi poskrbeli, da bi uspešno absorbirali v letu. Torej, druga stvar, o kateri se govori v tem paketu, je revizija direktive o trgovanju z emisijami CO2. To, predvsem, zadeva industrijo. V tem trenutku že imamo schemo, katera deluje. Stopla je v drugo fazo z letom 2008, in seveda še v tej fazi se bojem velike pomakljivosti. V prejšnji fazi so se pojavili veliki dobički določenih podjetij na račun izdaje teh uh, uh, dovoljen uh, in upamo, da bo ta revizija te smernice potem po letu 2012 dejansko dosegla življenje rezultate. in to je, da bo industrija kot taka dosegla uh, 20% znižanja za različnimi ukrepi. Gre pa predvsem za sektor, za, za energetski sektor oziroma gre za, za, uh, za ne vso industrijo, ampak predvsem te največje unesližvalce. Uh, tretja stvar, katera je, je predlog direktive o obnovljivih virih energije, tukaj je bil sporazum, torej 20 odstotkov končne energije v EU, bo leta 2020 prišlo iz obnovljivih virov. Za Slovenijo recimo to pomeni 25 odstotkov, uh, v tem trenutku smo nekaj približno na 16-17 odstotkov in, in zavedati se je treba, da ti cilji so ambiciozni, vendar so absolutno tudi dosegljivi. In četrta, zadnja, pomembnejša komponenta tega paketa je potem tudi direktiva o uporabi tehnologij za zajemanje in shranjevanje oglika, um, kateri mogoče širši javnosti ni toliko znana, ampak je pa, zade, je pa tehnologija, katera je v tem trenutku zelo nedokazana, oziroma nimamo še niti pilotnega projekta gre predsem za koncept, da bi se CO2 na samem mestu nastanka, torej predsem tam, kjer se kuri prenok, torej v termoelektranah zajel in potem shranjeval v nekih geoloških skradišči, torej pod V temu paketu pa še bila tudi revizija državnih, oziroma teh državnih pomoči omenjena. Tako da jaz mogoče ne bi kaj več podrobno. Mogoče kasneje, če ima No, Mogoče tukaj je tukaj dobro dodati um, o tem trgovanju z emisijami, mogoče to um, malo jasneje. Uh, gre se za to, da tisto, uh, tisto podjetje, ki porabi več emisij, za to plača in tisto podjetje, ki jih porabi manj, dobi denar od prvega podjetja. In na ta način so podjetja spodbujena k čim nižji porabi, uh, ker se jim to finančno pozna. Ne. To je ta logika. Ne. Nek, nek tržni mehanizem, da pač s pomočjo trga uravnavamo nižje In Količina teh kupončkov, naj bi se uh, s časoma manjšala. Ne. Torej obstaja neka končna količina, koliko coddva je lahko v gospodarstvo se spusti, uh, se razdeli na posamezne dele, koliko v posamezno podjetje dobi. In tisto podjetje, ki porabi manj, super, dobi finančno spodbudo, zato ker lahko prodaja drugim podjetjem. Ne. In če se vsako leto ta cel kup zmanjšuje, uh, se na ta način nižujejo spusti, krati so pa tista ta boljša podjetja finančno spobojena, da grejo v to smer. Uh... Mogoče samo, da dodam, pri tej uh, reviziji, te smernice, dejansko bo se prvič ta koncept popolnega, popolnega aukcioniranja predstavil. To pomeni, da bodo vsa podjetja, katera potrebujejo dovolilnice za, uh, uh, uh, torej za uh, izpustiti CO2, bodo prisiljenje, kupiti, te dovoljenice na trgu, da zdaj pa država preko svojih nacionalnih alokacijskih načrtov pač podeljevala določenim operatom. Uh -huh. um, zdaj gremo na pač malo drugače, na eno drugo področje in sicer ekološko kmetovanje. O tem ste prav gotovo že dosti krat uh, Zadnja leta je na trgu prisotnih dosti ekoloških uh, izdelkov, uh, tudi v Mariboru uh, je uh, ponudba eko tržnice uh, na v glavnem trgu. In gospod Franci Bavec je nam lahko več povedal o zeloškem komentovanju. Dobro, jaz bi mogoče se nagrezov na prejšnji predavanji, namreč dosti krat se označuje kmetijstvo kot panoga, ki pomembno prispeva k nasnaževanju okolja, no in pa v zvezi tudi kot je naslov, da prispeva tudi k tem tako vrednju plimam. No in to lahko rečemo, da je nekako v, iz leta 2004 na 2006, zmanjšan je tam iz 13,4 na 9,9% predvsem tih topogrednih to, to plinov, to se pravi co 2 -ja, predsem pa bolj nevarnega metana in šikovega dioksida. No vendar pa moramo nekako to, te zadeve nekako bolj bom rekel, širše. Namreč mi, če gledamo prebivalstvo, odkrat obstaja Maltusova teorija, povečevanje z 2 milijard na 6 milijard, 7 milijard, to pomeni, da je nekako potrebno tudi zagotoviti to prehrano. In z tega vidika menim, da tudi to znižanje, recimo, to pogrednih plinov na 9,9 V Sloveniji, sicer je to nekako na ravni Evropske unije, ne more iti še, bom rekel, v nadaljevanje, kajti menim, da je to v Sloveniji izgolj posledica zniževanja, zmanjševanja proizvodne rec. mesa. To se pravi reje živine. Namreč vi se moramo zavedati, če se recimo prebivalstvo nekako povečuje, potem so tudi potrebe, čez dalje večje, trendi po večjem standardu so, če gledamo Kitajsko, to se pravi milijarda 700 milijonov, recimo, jih je skor toliko, kot se je začelo, recimo, nekako štet prebivalstva na zemlji in da je ten trend, recimo, po večjem standardu, standardu po zaoživaju mesa, recimo, za nekako 20 kg prebivalca. Če bojo dosegli, recimo, evropski nivo 60, 70 kg, to pomeni mesa, da je ta proizvodna, da so posledično, kako bi reko produkcija teh, bom rekel, toplogrednih toliko večja in to nekako posledično, pač prenese samo, in tu pravzaprav nekih možnosti ni. Bom rekel, nekako kot ključni problem postavljamo to koncentracijo teh proizvodne svede, velike farme, mnenja pa če mi želimo recimo nekako zagotoviti prehrano, potem je tudi disperzija teh barv, pa se pravi nekako, bom rekel, izpustek plinov je zelo podobno. vendar dispergeran ni lociran na enem mestu, tako da tukaj gre za en, bom rekel, čuden zaprt krok se vede tuki recimo ta metan Tem, te dušikove zadeve možno koristiti kot bioplin. Vendar sam sem se potem tem nadaljevanju ukvarjal z eno zadevo, to se pravi odpla, odpadna vlata. Na juni agronomiji jih zelo veselo sprejemajo, to se pravi kot Ko sem se nekoliko globje pravzaprav s tem pozabavil, vidimo, da v svetovnem merilu, mogoče en resno raziskovalcev obstaja in da jaz zelo dvomim, da so ta blata zaradi, bom rekel, tehnoloških postopkov razlih kopinski oksidi in tako naprej, da pride do boljšega izkoriščenja, da so nevarno zopet za tla, da ne, to se pravi poslabšuje, ali no, to se pravi prehrano rasmen, imajo ne, lahko negativne okoljske okljive, čeprav danes o tem ne, se ne razmišlja dosti in pravzaprav tukaj nikako nekako, nekako a, reko, stavamo na nekem zaprtem krogu in tukaj enostavnih ni, tako da potreba pravzaprav dobiti neke končne odločiteve. Gospod Cignarjovi je imenila recimo energije. Ta se je zdaj saj, bom rekel, nekako preselila, saj pa politični platinopolja. Pred lani so bil na eni konferenci v San Diego, kjer je v Department za, za hmetijstvo odgovarjal na vprašanja, To se prav za Ameriko, enostavno so rekli mimo, recimo, strategije, kako uravnavati ceno hrane in ceno, to se pravi, biogoriju iz folkih. Jaz verjamem do tega jasne predstave, tudi danes nima Evropska unija, vendar porabniki te energije so šli svojo pot, to, kar se v javnosti ne predstavlja in ne piše. Tudi v Sloveniji so mnoga korišča ker se avtomatsko kuri zrne koruze, zrne pšenice, ker je to najcenejši vir energije in posledično se sprašujemo, da se pravi, kaj je seno, to se pravi, hrana. Sveda, mi smo, kako bi rekel, glede na bilo, ljudi, majtna nacija, vendar pa na drugi strani. Zopet, prispevamo denček k tem globalnim trendom in verjetno nismo samo mi toliko pametni, da dopočnemo. Ne? ampak še kje druge in seveda od neusklajene politike tako naprej. Potem videmo na neko nek za Recimo, um, ameriki so razčumevali, da bi prav za prav morali če bi vse, na vseh polih predelovali energijo, to se pravi plin in pa biodizel, da bi pokrili samo eno tretino, to se pravi potreb po energiji. To se pa v države Amerike. To po meni več ali manj je to neka čudna bom rekel, odločitev, neka čudna farsa, vsaj po moje osebno meni je tako, malo peska na da se nekako trenutno, bom rekel, pomeri javnost, in pa da se nekako, bom rekel, ne usmerja toliko pozornosti, kaj ti, Jaz smem da našni lobi je še toliko močno, da bi druge vjere pravzaprav začeli nekako bolj iskati. Mogoče zelo, bom rekel, direktno, mogoče bo bilo tudi rekel, nesrokovno karkoli, mogoče malo zarično skljeno. Jaz sem bom rekel, da je tako tekst predvičen. Seveda, mi delamo na drugi strani, bom rekel, bo menjeno je bilo ekološko kmetistvo, seveda nekako Indirektno želimo zmanjšati, bi rekel, te inpute tudi do okolja. Recimo, če vzamemo neoporaba recimo sintetskih mineralnih gnojil, če vzamemo za sintezo kilo dušika se uporabi ekvivalent 2 litrov nafte, če damo recimo 200 kilo dušika na hektar krat 2 litra nafte, lahko pa isto zadevo čisto po biološki poti za uh, biotsko fiksacijo z rizobijom, recimo pri legominozah, to po naravni poti, prav pri dobijemov, No in tu so, pravzaprav, odgovori, tu so nasprotja, nasprotovanja, pravzaprav, intenzivnim sistemom, energetsko potrošnim sistemom in seveda taki energetski sistemi, to se pravi proizvodne pesticidi proizvodnja gnojil, seveda bistveno, izspelejo pa potem kar goleko tudi tem toplogrednih glima. In seveda tu je treba nekje najti, najti te odgovore. Seveda, brez, da mi govorimo samo in prelagamo to na druge, to se pravi ključni problem, to se pravi nekako suš, vročin, tako naprej, so toplogrednih glimi, seveda je tudi obnašanje nas kot posaniznikov. Mi, če pogledamo, recimo, šest milijard ljudi, mogoče, kaj so vem nemom sicer podatka, na pamet govorim, da 30%, 40% teh rabi kaj klimo v po možnosti dva avta na familijo, klima v službi, klima doma, to se pravi, na koliko mesi, to je v bistvu direktno segrevanje ozračja pri, bom reku, teh milijardah ljudi in seveda mi pa iščemo in želimo, da bi prav to uh, osebno obnašanje potem reševal nekdo drug, mi pa želimo pravzaprav komoditeto za relativno, bom rekel, nizko okoljsko celo. In seveda na koncu je recimo eno tako ekološko tretovanje, bom rekel, tudi žrtel, ena ki mora prilagajati sistem. More iskati rešitve, mora iskati raslime. Če bo to nastala, recimo Afrika, da bomo pravzaprav zato tem manjkom vode, pri, bom rekel, povečani temperaturah, še lahko pa že dosegli, mogoče ne takšni, ali saj nekako uh, pridelke, ki bodo obmogočali preživljenje. No, mogoče bil moj povod malo predelk, ker to je pač nekako profesionalna napaka. Uh, mi smo nekako V knjige knjigi, ki je bila sicer izdana pri glavni ameriških založbi, pred, to se pravi v leti, copyright je leto, tudi, recimo, da rastline, ki izhajajo v tudi nekako iz Afrike, ki so prilagojene in so, recimo, za eno potencijalno rabo tudi v naših razmerah, da takih spremenjenih klimatskih razmerah. No, seveda je pa tejstvo, da nas niti genski inženiring niti, kak bi rekel, neke čudežne zadeve ne bodo rešile, rastlina rabi vodo, vendar lahko v manjšem obsegu, to se pravi v manjši količini, seveda tudi za nižji pridelek, ne, in tu seveda je, kako bi rekel, zopet treba iskati v da ne bom predavljati. Da, bavljice, hvala. Zdaj. Zdaj pa kar jim poseljo predal magistru. Marko Malcu iz Inštituta Eriko. Zvolite. Najlepše hvala, vsem skupaj najprej prav lepo zdrav. Organizatorjem seveda lepa hvala, da ste me povabili na to progno mizo. Najprej jaz prihajam iz gospodarstva kljub temu, da smo inštitut za ekološke raziskave, pravzaprav se ukvarjamo z ekološkimi aplikacijami, ne toliko z ekološkimi raziskavami. Jaz sam sem inženir, prihajam iz inženirskih vrst, namreč sem geoteknolog po profesiji in nisem vse svojo profesionalno kariero ekolog kot takšen. Naslednje leto bom dopolnil 20 let svoje profesionalne karijere, več kot svojo pomovico, bom rekel sem ljuna, na oni strani, namreč pri pridobivanju elektrikih kot takšne in vedno ko se spomnim na to kako sem pristal zdaj iz nekoga ki je bil prej povzročitelj tega o čemer se danes govorimo kako sem postal danes na drugi strani se pravi na strani tistega ki se ukvarja z rešitvami posledic ekologije me vedno fascinira kar precej stvari no. mogoče bi malo bolj začelo fascinira me najprej zemlja najverjetneje poznate ta podatek zemlja je en tak čuden planet, da ne govorimo o tem, da je jedini, ki ga poznamo, ki ima življenje. Zadeva je taka ta atmosfera, o kateri govorimo trenutno, je če se jo predstavljamo čisto po inženirsko, kar tako razmišljam misljenje. Če se predstavljamo en globus, je debelina naše atmosfere, mogoče debela za na dva ali pa tri premaze lahko po tem in nič več. In če pogledamo življenje na tej zemlji, je zelo omejeno. Namreč najgloblje, kjer je bilo do sedaj življenje, najdemo je v Marijanski arek 11.000 metrov pod morjem in vemo, da više kot na Monteverestu se pravi na teh 8.000 metrov tudi ni. Kar meni, da smo omejeni na teh pas 8 kilometrov, 20 kilometrov, v katerem obstaja Človek je pa omejen na bistveno drugačno razsežnosti. Lahko rečemo, da na procent dva, mogoče tega, tega prostora, ki ga je na voljo za življenje. Človek je prav tisti, ki je na taka čudna vodeva, namreč eh, podreja in spreminja, pred podrejaci narave in eh, rave, spreminja okolje in predsredno spreminja. Eh, pa da ne bom malo predolku z tem vodom, za zakaj sem tako, takšen takšno dal. Eh, rad bi vam pokazal, eh, kaj so na drugi strani priložnosti, ko govorimo o teh predložnosti. Seveda, predložnosti izhajajo iz takrat, iz takšne situacije, ko nastajajo neke spiske, neke potrebe za izboljšanje. In pri nas v Sloveniji smo imeli en tak primer iz tega primera sam izhajam, namreč izhajam iz tele naše šaleške ljubine. Gledajte, mi smo prav za potrebe energetike, Spremenili okolje ne samo za emisija. Spremenimo na, na takšen način. Tole recimo se pospedice promologištva. To je leto 1976 in tole je dobrih 20 let vsme. Kaj se spremeni? Spremeni se okolje v smislu samega okolja, spremeni se v smislu zraka, spremeni se v smislu demografije. Prej je bilo to ruralno domoče, danes v ruralnosti ni več možno, oziroma to je že ko je bila izboljena sanacija. Uh, to je to, kar kar govorim. Demografska spremenba leta 76, so bile na tem področju še mesta, danes uh, to ni ni več. V 70-ih letih je bilo stanje katastrofalno. Če danes govorimo o emisijah, tega v Evropi ne vidimo več. Uh, pa še vedno je tisto, kar je v čem skrito, kar je v čem vidno, uh, zelo, zelo problematično. Takšno stanje je bilo pri nas za 70-ih let. Seveda posledice v naravi so bile katastrofalne. Znažen je god, poglejte, to reka Papa, ki je bila takrat sterilna čista, da možne BH-ju jedrnavesti. To je pa je takrat ljudi spravilo. Danes je slika popolnoma drugačna. Čisto pridobivanje elektrike je spremlnilo podobo te doline in danes se prosto uporablja za vodne športe, uporablja se za rekreacijo, uporablja se za marsikaj drugega, kar se v preteklosti Nimo. No, zakaj, zakaj ta iztočnica? je uh, prav <clears throat> ja spremembe našega podnebja. Vendar ne samo uh, spremembe takšne vrste, spremembe kompletnega okolja, kompletne premenitve, prinašajo to, da moramo začeti ljudje razmišljati. Razmišljati inženjersko. <clears throat> Mi Pa naj bi želel hvaliti s tem inštitutom, ne, ne razumite me napak, že bom eh, kot na primeru razmišljanja, pokazati, kaj so priložnosti v prihodnosti. Mi se moramo začeti zavedati, kaj so naši vplive. Te vplive čim bolj omejovat in te vplive sem. In eh, je začetek, prvi, ki ga moramo imeti v glavi, je trajnost naraba. Kaj to pomeni, trajnostna raba viro? To pomeni, da jih ne izkoriščamo vse popreki in da jih ne e, tratimo kot takšne, hkrati pa pazimo, da z njimi ne onesnažujemo e, narave. Mi smo v človeški ljudini prav e, uspeli razviti skozi sanacijo in skozi trajnostno narave neko znanje. V začetek je bil šest ekologov. Šest ekologov smo se začeli boriti proti. S okolja kot takšnega, danes zaposlujemo 59 tehnologov. Teh šest tehnologov je v preteklosti razmišljalo samo o tem, kako in na kakšen način smerjati čisto izravo elektrike v tem okolju. Danes delujejo na področju od emisije vode, emisije v zrak, potem imamo kompletno svetovanje industriji, svetovanje v energetiki, v svetovanja, na različnih področjih, v lokalnih skupnosti, delujemo v Makedoniji za svojimi projekti, delujemo z projekti v Črni gori, izvajali smo projekte v Bosni, ampak to vse na podlagi znanja, ki smo ga pridobili iz enega samega poligona. Ta poligon pa je bil v preteklosti omazan na energije z vsemi emisijami, emisijami v vode, emisijami v zraku nesnažena tla in skozi ta proces čiščenja, pridobivanje znanja in potem plasiranje in, in znanja tudi na druga pojočera. Pa bi morda toliko za vod, da ne bom predolk, ne stavimo vodu, pa bi kasneje, ko bomo o tehnologijah, kaj več povedel o tehnologijah ravno, novezov, bi se na uh, tiskanje CO2 in na uh, samo ekstrakcijo CO2, tudi to je eniz projekt, projektov, na katerem se mi ukvarjamo in bi ga morda kasneje malo podrobne tudi upisan. Tako da, toliko za čistil bo. Gospod Mavec, hvala. Zdaj, ker je neka časovna dinamika malo drugačna od tiste, ko smo jo predvideli, predlagam, da malo drugače zastavimo. Če se strinjate, bi mogoče najprej kakšno vprašanje v dve občinstva in potem Glede na, glede na zanimanje gostov, da bi mogoče šli v to smer odgovarjati in podajati vaše znanje. Tako da, če ima do vas kakšno vprašanje, lahko gremo v tej smeri, lahko pa nadaljujemo tako smo pač si prvotno ustvarjali. Ja, izvolite. Se čuti kdo posebej poklicanega, da odgovori na to vprašanje, mogoče. Nina? Kaj se tiče globalne ravnine, tako kot sem rekla, v bistvu zadnje čase opažamo, da se vedno več držav, pa tudi tistih, ki so v tem trenutku manj razvite od nas, zaveda pod, mislim, pomembnosti reševanja tega problema, že enega glavnega stališča, namreč so najbolj prizadete prav tiste države, ki so najmanj kribe za nastalo situacijo. Opaži se tudi, da, recimo, če zdaj pogledamo, če skočimo čez lužo, kakšna situacija v teh predvolimnem boju v drugih državah Amerike, vidimo, da danesko vsi tri kandidati podpirajo močno znižanje CO2. Zdaj, da neke, bomo rekli na tej politični ravni, Smo že dosegli vsaj, vsaj takšen napredek, da, da se po pohodnikih po oziroma da se na vseh ostalih srečenih govori o podnebnih spremembah. Um, ali bo dogovor dosežen v Kopenhavnu naslednje leto, torej 2019, um, je vprašanje, ampak je pa tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če ne bo v bistvu že sama pomembnost, tematike in dejstvo, da moramo nekaj do 2015 doseči vrh, izpusti emisij in potem morajo te začeti nagle Se mi zdi, da ta urgentnost situacije, da je, da je kar jasna. Se pa dosti dogaja na, bomo rekli, na lokalnih ali pa regionalnih ravni. Ne? tem, ko se na eni, eni strani združile države, so edina razvita država, katera ni podpisala kiotskega sporazuma. Pa, če pogledamo, kaj se dogaja v združenih državah, imajo določene dele do, oziroma določene zakone ali pa neke akcijske načrte, ki so dosti stroži, kot ima Evropska unija. Te imamo tudi nekaj koalicijo mest, katere so sprejele te obveze in katere delajo aktivno na zmanjševanju. Tako da tudi v tujini pa recimo malo si Kitajska pa Indija, da se razvija, da gospodarski razvoj dejansko temelji na izkorišanju naravnih virov, na, na povečanju uh, Ampak Po drugi strani pa tudi treba vedeti, recimo, da Kitajska sama uh, sicer postavi vsaka dva tede novo termoelektrarno, ampak da dejansko po drugi strani pa tudi zapirajo najbolj neunčikovite. Uh, uh, Elektralne. torej dejansko vse tiste, katere so v zaostanku z okoljskimi standardi, katere so neučinkovite, se zapirajo in potem se na bolj učinkovite postavljajo oziroma vključujejo v omrežje. Sicer to ni rešitev podnebnih sprememb, ampak nakazuje tudi na to, da se tudi te države blazno zavedajo pomembnosti oziroma pač problema samega. Tako da bi, če čisto povzame, na mednarodni ravni se mi zdi, da, da se stvari stopnjujejo in da bi se znalo zgoditi, da naslednje leto imamo nek mednarodni dogovor, katerega bodo dejansko podpisale tudi Združene države Amerike. Mogoče bi jaz tukaj nekaj še dodal iz svojega znanja. Švedska je najbolj zelena država na svetu, vse zdi se mi, da je tak, in po Kjoškem sporazumu naj bi, bi je dobila dovoljenje da lahko za 4% zviša izpuste CO2, -ja, zato ker je toliko bolj čista na prebivalca, in glede na produktivnost primerjavi z ostalimi državami, Kaj pa je švedska naredila, znižali so za 9%, torej še dodatno so znižali za 9% izpuste toplogrednih plinov, ne. da, očitno se da, in pač neka motivacija je zdraven, in optimisti glede podnebni sprememb pravijo, da je rešitev, da obstaja možnost za rešitev ravno zaradi tega, ker je, ker je tudi ekonomski interes gre v tej smeri. Recimo, strateški interes države Evropske unije, pa tudi združenih države in Kitajske, je v tem, da so čim manj odvisni od zunanjih trgov, od zonanjega dogajanja z trgom nafte, recimo. Ne. Nafta se, cena nafte se je podražila za štirikrat v zadnjih petih letih, med tem, ko če ti proizvaš energijo iz, iz sonca, geotermalno energijo ali pa z učinkovito rabo, tako da zavruješ okna in gradiš drugače, uh, se ti ta cena ne, ne vpliva oziroma se pokaže v tem, da se prihranil denar in ni šel bruto domači proizvod ven iz države, tako da je geostrateško, je v interesu držav, da postajajo čim bolj avtonomne, uh, tako da recimo v tem je mogoče upanje, ne. Uh, in zaračunali so tudi, da uh, Če imamo dva scenarija, recimo za Združenje države Amerike, en scenarij je, da se bo količina, količina nafte in urana samo povečevala in se bo samo še več tega rablo, bi mogli porabiti tolikšno in tolikšno količino denarja, če pa se korenito začne vlagati v alternativne vire energije in se na ta način znižuje CO2, pa bi se poradilo sedemkrat manj denarja. In to je recimo neka ekonomska logika, ki če pride pravilno do prebivalcev, dovoljivcev in začne podlagati tega razmišljika tudi voliti, lahko pride do resnih sprememb. Če mogoče lahko dodam to pravi, vplev na uh, okolje, delno tudi klimatske spremembe, to se pravi, so vidika pridelave hrane, kratijske proizvodnje. Moram reči, da tukaj, jaz vsi se črnogled, človek uh, vedno črnogledi, vedno je boljše, potem, vendar pa tu ne vidim nekih, bom znatnih, možnih premikov, namreč mi se moramo zavedati, da je recimo koruza še vedno nekako druga strateška sorovina na svetu, tako je za nafto. Da pravzaprav vso, ki jo v in tako naprej držijo v rokah tri multinacionalke, ki bogato financirajo pravzaprav vse te državne strukture v celem svetu in Zelo malo verjetno je, da bi eh, sami rušili temelj nekega, bom rekel, bogatega blagostanja. To je kar neverjetno, je, bom rekel, dosti besed na deklarativni ravni, vendar tega ne počnejo nikjer, razen zdaj so Francozi nekako rekli proti GSO-ju, naši ministri decimo, se strinjajo in bodo podprli, kot je bilo v nekem dnevniku. Na drugi strani, če pa gledamo lakoto in Afriko, je pa IFOAM, to se pravi mednarodno združenje za ekološko pridelavo, pa z računom, da bi bilo v Afriki za dost eno tretino sredstev, ki so gensko spremenjene vlasline, to se pravi vlagajo ti trusti, da bi naredili makalne sisteme, tam, kjer je voda, in bi rešili lakoto v Afriki. To pomeni, gre enostavno, ker že dolgo vemo za enostrene vedenje in pravzaprav dosti krat denar odsmerjamo tam, kjer to ne bi bilo potrebno in rečemo, haj tehnologije bodo rešile lahko to kar pa pravzaprav je zopet, bom rekel, eno, metanje peska v oči, kajti ne, bom rekel, vse te vlade, vse ti trusti, veste, denar ni pripravljen vložit tam, kjer bi bil učinek največji in največ. kako na imajo matematični ravni, ne pomorski interesi so vse te zgodine, ampak dogaja vsega vratka od tega. Ko je bil karbantren, da je ste rekel, bo, fajn vse tako se tako potroši, ne. Kako mele da ne bi bilo pač še revne države, profitirale profitirali s tem, bodo, bodo, ne, ne, A, apakreš, ki bojo je bogate. pa da smo ceni podzgodilne, ne da se je bilo skupnega, da in se ne dogaja žal, jaz sem bil pred mesecem, mesecem pa recimo v Tanzaniji, imel sem, bom rekel, eno dobrodelno predavanje o ekološki predelavi tudi za razmere Afrike in tako naprej. Vom rekel, več združen, 12 združen, nekako uh, zelo dober odziv, zdaj li imamo, recimo, mail konferenco, traja en mesec, izmenjavo, suportiramo, bom rekel, te zadeve. Uh, čeri pričerišnje sem poslal, recimo, svoje okrožence okrog in je zanimivo, ne upajmo si pristopiti v ta kontekst, kaj ti financirani so iz drugih virov. In to so dejste. In to so zopet, bom rekel, neki ciklični krogi tam, kjer je, denar se dogaja. Tisti, ki smo pa šli, bom rekel, in nekako razmišljamo drugače, kot si dovoljajo ti. Trusti nas pa nam pa konferencne plačajo in tak naprej, kar sem bil v času in tako naprej. To je pač zaradi tega bi rekel takole, eh, mi smo nekako tile, ki se ukvarjamo z ekološko predelavo, nekako upozarjamo, jaz nisem nekdo, ki bi za zeleno zastavil, ampak delamo v kontekstu nekako več tisočletne tradicije preživetja, ni to korak nazaj, seveda bi uporabljali sodobne tehnike, pristope, to se prav moderni tudi razvoj, malo no, vendar so določeni limiti, ki jih prinaša, bom rekel, tudi ta sodobna tehnika, da ne bi pravzaprav na kratek rok uničili vsega, ko se prav nam je uspelo v 30 letih ogromno uničiti, kar je preizdržalo tisoč letja in seveda na tak koncept seveda ne Se pravi čujem, dolg sem. Zdaj ja, nekaj besed o, na to temu o energetiki. Eh, lahko dan odgovor imam namreč pred za Evropsko unijo na energetskih strategijskih način, za energetske tehnologije Evropske unije. Postavili so se nekaj ciljev dva se mi zdi ta pomembna, prvi etar do leta 2020, da je bilo 20% izkoriščane obmejljivije biro. To bi je, mislim, da popolnoma realna slika, ki jo lahko doseže. Druga stvar, ki se mi zdi še pomembna, še pomembnejša pa je ta, da naj bi po letu 2020 ne delovali več elektrarne, brez zajemanja in brez na co 2 Žal, Evropska unija ni, ni želela postaviti točnega datova, rekli so samo po letu 2020. Trenutno se postavlja ali pa debatira v teh datov. Je pa potrebno se navezati na to, da ekonomika trenutno sili v nekaj drugega, tudi tiste, ki podrobijo iz premoga in izplina, teh je pa kar 50%, Ki pridobiva elektriko v Evropski uniji. Namreč, trenutno so izkoristki, trenutnih naprav nekje v ravni med 30, maksimalno 34 teh, ki so starejše tehnologije. Teh starih tehnologij je še precej. Zaradi tega se nadomešča z novim. Tudi v Sloveniji imamo načrt nadomeščanja bloka 6. Blok 6 naj bi nadomestil, trenutna bloka 4 ki bi imel moderno tehnologijo. Moderna tehnologija pomeni 42% izkoristek pretvorbe, premoga v elektriko. Trenutno je 30%. Če dam krati primer na tem našem primeru 2 6 bi pomenilo, z našo tehnologijo do konca izkoriščanja časa elektrarne, bi ta elektrojarna pokorila 90 milijonov ton premoga. Za 90 milijonov ton premoga, oziroma količino elektrike, ki jo proizvede trenutna tehnologija iz 90 milijonov premoga, je odnova tehnologija proizvede iz 60 milijonov premoga. To pomeni, da je tudi emisija toliko zmanjšena. In uh, moderni agregati pomenijo tudi izmanjšeni manjšo Zato je potrebno skozi ekonomsko logiko, kar pa je ekonomska logika, ker je cenejše izkoriščanje virov, tiste, ki to izkorišča, tudi stimulirati tiste, ki nam namestjajo stare naprave, da jih znova Ja, počasi se bližamo zaključnemu delu druge mize, tako da dobro bi bilo, da bi res izkoristili naše goste in da stavljaš katero vprašanje, katerega kasneje ne dobili odgovor. Zvolite. Glede, jaz globalno strategije Slovenije v zvezi z rabo prostora ne poznam detaljno, postopstajajo seveda dokumenti, ki na, ravni, na globalni ravni Slovenije opredeljujejo rabo prostora kot takšno, vendar se je prepuščeno v tem primeru več občinam. Se pravi, občine so tiste, ki sprejemajo in predlagajo svoje prostorske plane in prostorske akte. Mi smo dosti odlučeni v izvajanje tako okoljskih osnov, prostorskih aktov, kot tudi programov varovanja okolja in pa samih, samih projektov vplivov na okolje. Kar se tiče sečnje dreves, to je lahko zelo različno. V veljenju smo nedavno primer, ko je prišlo do tega, da se je posekel cel delovred dreves vendar se je v tistem momentu nadomestil z novimi drevesi in je, bila, je bil problem ne tega, da so bila drevesa posekana, koliko kortovi tega, da ni bilo skomunicirano, zakaj. Je tega, ker so bila posekana izredno stara drevesa, ki niso bila več možno producirati in nadomeščena potem z novimi mladimi, ki izredno hitro in so uh, potem sposobno producirati izpet tisto, kar pomeni naše dobro počutje v nekem mestu. V tem primeru je to pripično. V vsakem drugem primeru stvari niso prevečene. Samo iz tega premjera, ki ste ga dali, sem izlekel analogijo. Tako da, na nivoju občin so stvari v odvisnosti od občine regulirane. Na državnem nivoju se bim to, da se sestavlja gržavne klanje iz občinstka. Ali pa da mi nekaj Zdaj, če počasi mogli izključiti, pa se mi zdi pomembno, da greste s te okrogle mize eh, zavedenjem, v kaj pa lahko vsak od nas naredi v boju proti podnebnim spremembam. Eh, zato bi mogoče eh, Središnji Štraus eh, dobil besedo. Eh, en video oziroma en tak čist kratek video bi vam rada pokazala, kaj je bil zmagovanji video V uh, glavnem Ta Alliance for Climate Protection, to je dejansko nova kampanja. Uh, Alla Gora, verjetno ste za, za njega že vsi slišali. Um, pa se mi zdi, da en to njegovo zadnje sporočilo zelo zanimivo in dejansko uh, uh, pomembno. Namreč pravi, mogoče takratko takrat, ko je neprijetna resnica, prišla ven so se propagirali tudi takšni okrepi, kot so zamenjamo klasične žarnice z zavrčnimi žarnicami, poskušamo iti peš ali z kolesom, koliko je to mogoče in tako dalje. In za njegovo zadnje sporočilo pa je, da pomembno oziroma pomembno je zamenjati žarnico, še bolj pomembno pa je, da zamenjamo politiko. Torej, tukaj mi vsi sedimo v različnih vlogah, nekateri službeno, nekateri čisto iz zasednega interesa, ampak neposedan imamo pa tudi sami več vlog. Ali smo ali smo, šudentje, smo zaposleni, smo prijatelji, smo a, starši, kar a, imamo to funkcijo, da ljudi okrog sebe spreminjamo in začnemo jih dejansko z svojimi lastnimi navadami. A, jaz moram reči, da mogoče pred kakšnim letom Ljub temu, da sem uh, uh, dala skozi tudi uh, uh, okolje varstvenih tem, oziroma varstva okolja, ali nisem toliko znala povezati, kaj pa lahko naredim sama v svojem življenju. In to se mi zdi tisto eno, ta, ta razkorak med tem, kar se dogaja in med tem, kar lahko naredimo sami. In ko bomo ljudje povezali naš življenski slog s tem, s podnebnimi spremembami, takoj bomo tudi našli rešitve za podnebne sprememe, torej prvi meri smo potrošniki in kot potrošniki izbiramo stvari v trgovini, izbiramo v vsakodnevnem življenju smo izpostavljeni neki izbiri. In Danes sem sodeloval oziroma kolegico vprašala, se no, moram pa par nasvetov povedati ljudem, kaj naj naredijo predposlala par spetnih stranik, teres sem želela to pokazati. Je pa rekla, imam pa eno najboljšo idejo. Je rekla, ko perete perilo, meščalec lahko zamenjate, recimo na meščalca daste alkoholni kis. Pa jo je, pa je poslušam, opravim, pa to deluje, mislim, kaj pa von. Je rekla, procentno, tudi sama sem bila presenečena, sem dala kis, vse opere perilo, mehko, neverjetno, dobenjega vonja pokisel. No in potem tako razmišljam, pa se mi zdi, da dosti krat smo ljudje, kako bi lahko kot potrošniki drugače ravnali, recimo ekološka, ekološko predelanje živila. Pa s v Ljubljano na tržnico, pogledam, pa vidim ceno, pa mi tam en kmet ponuda trikrat dražje, recimo, recimo krompir, kot pa na konvencionalni a, a, a, stojnici. Pa potem pa, daš malo na tehnico pa rečeš, vredno bom kupil, ampak do pa ne more ne? si tega privoščiti. In po drugi strani imamo pa rešitve, katere so podelovale, 50 let nazaj, prednji so prišli s si te sintetične zadeve na, na, na trg in s katerimi nazaj bombardirajo. Tako da vsekakor vsi mi tukaj imamo možnost, da izberemo V prvi fazi lahko v svojih gospodinstvih naredimo, kar se da največ. V drugi fazi, če se tukaj počimamo študentje, lahko se odločite v svojem študiju, da boste pisali seminarske naloge, diplomske naloge, magisterske naloge, ki bo povezani za to tematiko, torej po odnebnimi ali je to ekonomija, ali je ali je kakšna druga veda, mislim, da v vsaki v tej vedi se zna, najti neka povezava in tukaj je vredno kar nekaj organizacij nevladnih, katere bi bile kar srečne, koliko bi lahko dobile neko dodatno znanje na ta način. Po drugi strani, boste pa kmalo, recimo, zaposleni ali pa ste že zaposleni in emisije CO2 ne povzročamo samo v svojih lastnih gospodinstvih, ampak tudi na delovnem mestu in marsikatera organizacija oziroma podjetje se je že odločilo, da bo tudi gledalo na to oziroma kakšen ekološki odtis uh, uh, pušča in uh, se mi zdi, da vsak posameznik, ki pride v neko novo sredino z no nekimi novimi navadami pa okolje bolj prijaznim ravnanjem, vpliva na, ti, na sodelavce in v končni fazi boste vsi imeli to priložnost enkrat, da mogoče navdušite ali pa spremenite navade tudi tistih ljudi okrog sebe, ali so to prijatelji do drug. Uh, se pa vse začne od posameznika. V bistvu, danes sem dobila en klic od novinarja, pa pravi, ali je sploh uh, uh, smiselno pričakovati od Slovenije za kakšne večje spremembe v času pa Potem razmišljam, pa pravim, če ne bi tega mogli pričakovati, lahko pričakujemo, da bo velike stvari, ali pa da velike ideje še samo od velikih držav, torej da bo v Evropski uniji štelo mnenje samo Nemčije, Francije. Španije, Anglije, kaj pa vse manjše države. In tu je enako posameznik, ki pravim, ali je mala država, ali je posameznik, te stvari, stvari se dogajajo dejansko od nas samih in uh, v svojih lokalnih okoljih, v, bistvu v, v, v razredu, v, v, v organizacijah, kateri ste, uh, aktivni, v katerih ste bistvu aktivni, vse posod se da narediti, da se ljudi informira, da se ljudi izobražuje in dejansko gremo korak po korak naprej. Res pa je, da mar pa kaj potrebno urediti na političnem nivoju, da bo potrebno sprejeti politike, katere bodo do določenih ljudi, zelo prijazne do določenih ljudi pa ne, in vedno bomo imeli zmagovalce in poražence, ampak v končni fazi, če bomo sami vedeli, kaj je tista pot naprej, kar želimo, potem uh, uh, bodo tudi tisti poraženci kaj k malu dejeli, da, so, da je dovolj priložnosti za vse, tudi v privlaganju in potem preprečivanju preoprečevanju podnebnih sprememb. Tako da bi jaz mogoče krati tu... Hvala. Na tebi je doktor Bavec prošel za besedo, pa izvolite. Mislim, pa, da je pravda, da vsak mogoče... No, mogoče bi rekel takole, da v Sloveniji je okrog 2000 ekoloških kmetij, ki pridalujejo skorpo večini, to se pravi, izključno, se pravi na ekološki način to hrabno. Moram reči, da mnogo so celoti zamenjali tudi življenski stil. To pomeni od rabe detergentov, to se pravi naravnih, do to ne vem če vse človek si dosti krat preseničeni. Tako da se prav za prav tukaj da, marsikaj, kaj, bom rekel, tudi mi, ki smo nekako promotori, učitelji tega, se lahko dosti krat tudi na podlagi, bom rekel, življanskega stila teh ljudi mrsih, naučimo. No, na drugi strani pa gradimo seveda, na tej univerzi, kar kvaliteto študi in v bistvu izhajamo, bom rekel, iz večjih zornih kotov, eno je zaščita, to se pravi, pokolja, kar je v osnovi ekološko opmetovanje, no in pa druga dejavnost je, pravzaprav, Uh, pridelovanje uh, prehransko, bogate hrane. To pomeni pridelovanje hrane, ki je tudi ne samo na rekel, tradicionalni ravni, tudi rekel, nekako iz zdravstvenih krogov preverjena kot zdrava, kot hrana, ki vpliva, rekel, izboljšuje, izboljšuje razne bolezenjske stanje in tako naprej kar je opisano v tej knjigi. pa In bom rekel, to znanje, ki ga ponujamo nekako študentom, mi smo imeli tužili že v Mariboru tri koordinacije mednarodnih šol z vkoli 140 študentov in učiteljev v spreku 20. univerz. Zdaj, v preteklih letih od 2003. Tako da nekako izmenjujemo v tem evropskem prostoru ta znanja do, bom rekel, predelave, do, Čista čistega, bom prehranskih, bom reko študi, do okolskih programov in tako naprej. In bom reko ti študente naši imajo možnost nositi univerze in študirati, izbirati programe. Na drugi strani imamo za edino univerzo, ki izobražuje izključno ekološko kmetovanje z univerzo v Kaslu. To se je s fakulteto eh, WD diplomo, tako da eh, bodo nemški študenti prihajali v Maribor in mi vpračali v bistvu to zadevo nazaj. Eh, eh, organizirali smo tudi to diplomskih študij in vse do doktorata znanosti, trenutno imamo tri doktorske študente, ki aktivno razvijajo bom rekel, to področje. No, in pa seveda tisto na čem delamo zdaj pa je elitni evropski študij eh, s 30% tudi od tudi odprtih poti, to se pravi študentom, prosim mi, študentom iz drugih delov sveta. To pa delamo zopet skupaj z Varšavo, Kaskem in pa Univerzal Mariboro. Tako da mislim, da delamo kar, imamo kar eno pomembno vdobo na tem področju in upamo, da tudi skozi take aktivnosti, skozi izobraževanje študentov, da lahko pravzaprav ta mali segment nekako osmirjamo, nekako bolj ravna trajnost na publiko. To se kao preživetja. Hvala um, Mislim, da je dobro, da počasih zaključimo. Uh, Lako bi še marsikaj kaj povedali, uh, prav gotovo je še dosti debat možnih in lahko jih organiziramo tudi, daj drugič. Um, mogoče, povedem, zahvaljujem se vsem gostom, ki ste prišli tukaj in dali informacije, uh, slišali smo dosti novih stvari, um, Marsikaj kaj je še zanimivega. Uh, zahvaljujem se Europe Direct, uh, informacijski točki Evropske komisije, da je organizirala ta dogodek in tudi vam vsem, ker ste prišli vsem in pokazali, da, da vas zanima in da je v Mariboru potrebno govoriti tudi o tej problematiki. Hvala in se vidimo na naslednji okrogni mizi.